Lektion 20 Die Geburtstagsparty Hallo Paul, willkommen! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Ich wünsche dir alles Gute, die Erfüllung aller deiner Wunschträume, Bunte Tage voller Sonne und Freude, noch viele, viele Geburtstage, viele Kinder. Paul, es reicht. Tausend Dank. Was für schöne Blumen. Das ist nicht alles. Ich habe noch ein Geschenk für dich. Die kleinen Päckchen sind besonders geheimnisvoll. Ich hoffe, das gefällt dir. Ich packe es gleich aus. Was für ein schöner grüner Jadestein. Der Stein sollte den nächsten 70 Jahre Glück bringen. Das klingt gut. Vielen Dank. Komm, ich zeige dir das kalte Buffet und die Getränkebar. Die meisten Leute hier kennst du schon. Und wer ist diese hübsche junge Frau mit dem weißen Pullover am Buffet? Das ist meine Freundin aus Warschau. Komm, ich stelle sie dir vor. Aneta, darf ich dir Paul Arendt vorstellen? Paul ist ein Freund und Kollege von Stefan. Die Feste bei Karin und Stefan sind immer schön. Sie haben viele interessante und nette Freunde. Ich habe den Eindruck, die Leute hier kennen sich schon lange und gut. Das macht die Atmosphäre locker und angenehm. Aber ich wundere mich, dass niemand tanzt. Das ist doch eine Party, oder? Wenn ich mit meinen Freunden auf einer Party bin, tanzen wir immer. Auf unseren Festen tanzt nie jemand. Die Leute wollen sich lieber unterhalten. Tanzt du gerne? Auch nicht immer. Lass uns doch tanzen. Musik gibt es. Platz zum Tanzen auch. Ich möchte lieber nicht. Ich traue mich nicht alleine. Alle werden uns zusehen. Das ist mir peinlich. Schade. Vielleicht sollten wir mal miteinander zum Tanzen gehen. Ich tanze gerne und kenne eine gute Diskothek in Ulm.